А тепер він товче мене як часник чи мак у ступці. І я вже нічого не відчуваю, окрім жорстокості обставин і мільярдних відстаней непорозуміння між нами. Ні, це я брешу, сама собі. Осе я добре відчуваю, особливо мільярдні відстані. 5 вересня 2000 Ми співпадаємо з ним як розбита шкаралуща свіжого горіха. Коли шкаралуща висихає, вона непридатна для співпадання краями. Отак не співпадають і люди але ми ж з тобою співпадаємо, дурню. 12 травня 2000. Сьогодні я понесла підбити туфлі, а заодно привітати Шевця із його недавнім 70-річчям. Старий вірменин впізнає мене іще з дверей, але чомусь не радіє, як завжди. Телефонний дзвінок перебуває моє «Здрастуйте», і швець зривається з місця як ошпарений. Він довго слухає, а потім мені здається, що він починає плакати. Слухаю глуху, старечу розмову, і серце мені стискається від ніжності. Швець розмовляє із хворою дружиною. Радосте моя, Олюню, не плач, я скоро прийду. Не плач, моя голубко. Старий дивиться крізь мене. Я люблю її так, що хай би на мене звалилися всі біди світу. Лише би. Вона мені була здорова, радість моя. 24 листопада. Сьогодні згадала. Якщо дивитися на гору Сивулю в туманний день, видно, як людину крізь сльози. Може, ти мене також бачиш, як Сивулю в туманний день тому не розумієш, що мені без тебе всі дні, як сивуля в тумані. Неділя після неділі з тобою. Любов, вона безконечна. Людина може любити скільки завгодно разів і кожного разу по-іншому, і разу вперше. Але ніхто не думає, що чергова пристрасть – остання. І кожен живе таким своїм обманом, як правдивою, що найправдивішою правдою. Бо поки людина не спізнала любові, вона їй привиджується у кожному стрічному. І тому кожен із нас іде за кожною новою любов'ю, як за морою – щоб зловити її і нарешті заспокоїтися. Суцільний екстрім – своєрідне Міністерство надзвичайних ситуацій у час безперервної пожежі. Наступна неділя після місяця без тебе. Я думаю, що кожному з нас вигідний стрес чекання, самообману, розпачу. Будь-яке душевне потрясіння, непрогнозоване хвилювання – це електричний струм для вразливої душі. Як правило, такий струм не вбиває, а лише струшує приспану енергію, стимулює до життя заржавілі сили волі. Встаєш вранці і не віриш. Те, що було вчора, було з тобою. Залишається неясне відчуття туману, запаморочення, чарів і легкої досади, що це таки було.